ba gaurkoisian eh giroa hots eta bestela ba gaur e, azkeneko egunetako gartakarien ondotik eh iriko dituzte unibertsitateak, eskolak e, eta metroa. Orduan e, ematen duenez, ba fiskanaka e, edo e, joko du honen guztiak. Prezentzia poliziala hainitzen ditzen da egunerokoan? Bai, e, batez ere, e, larun aurrera eta hemen bertan gure auzoan e, zoan badire jatetxe asko, tadarnak, e, kafetegiak eta bestela kaletikan patruiak eta militarrak e, sentitu dire e, egun hauetan guztietan, Behar bada, barte gutxisiago sumatu genituen, menion, menion bai, e, nabarmena da. Eta degibiztakuak ere, ba, ibilgaiu astunak edo blindatuak eta hori ere, ba, deigarria da. E... Orban, e, nabarria da ez, ezoiko egoera, egoera hori, ez da, ba, em, larri aldi egoera hori edo mehatxu egoera hori, e, ba, ez harri zutenetik... E, ba kalian izan dire ba militarak da poliziak non nahi eta gainerakoan hori ba, ba, e, ba, atzotik, eh ba, nabaritzen da ba bueno eztaik fiskate gutxiago edo, edo den e, presenzia hori minon hemen e, asko komentatzen da ba ba zenbateraino horrelako e, despie bat horrelako ...presentzia itogarri bat, ba, ba ez dakit onerako den edo oberako den, eta... Psikosia, psikosia, sartia zaio egitagari, gana edut egun edekiko dira metroak adibidez, eta ez da goizegi, aipatzen dutenean egin hartian? Hume, psikosierena hauza e, konflexua da eta, eta nork enola biziduen ez da... E, egia da badibidez ikastetxetan eh bamehatua bazela ta jakinda ba guraso askok kezka kezarekin bizi dutela zeuren semealabak eramatearena ta eta zenbait jendek ba ba, ba bai ba bildur bizi duela ba, e, ustezko ba mehatxu, mehatxuien edo mehatzuen posibilitatearekin ba Binen, bueno, bestedikan ere, bada, ba, eguneroko bizitza e, egin beharra, eta jende ere, bada, ba, laneradu bat, erosketak egitera, eta egia da, bada, merkatal e, zentru asko eta denda asko itxita dela, binen, bestela. Zenote, egun hauetan, kalean e, jende ikutxeago sumatu da, eta batzuetan, bazuen e, ematen zuen, irudi hori Bruselak ez, irri fantasmarena, menjo bestetik, ba, ba ere ba, ba bere bere egin beharrak eta e, bere goztaraba kaleraterada ta jatez eta tanta baitere bazen jende gutxiago eta zen dute psikosirrena zirena ba hori ba bizkat nork nola bizituen. ta mm. Molembeck auzo ainitza aipatzen da eh, mugimendu horren iturri bezala edo nola no, no da auzo hori janik bazuen holako fama bat edo ba bueno hemen e, Bruselan e, badire auzo e, edo bueno distrito ezala dire komunak, ez? Bakoitzak bere bere udaretxearekin ta molembek hoietako bat. Orduan molembekek dakan era ezaugarria antza ba jatorri jatorri migranteko populazio eh handia dakala ez ba esan edo hizkuntza arabiarrekoa edo musulmanekua jatorriz eh, eta eta hoese oruan badu badu fama hori orain eh staid hortikan eh, aurrera hortikan aurrera ze ze ondorio ze ondorio da baiteken edo esneute eh bertako, bertako jende jendea gehiagena, ba da ezta, ez da... Ez da... Ez da... Ezan dut, jen, dertako jendea da... E, ba... Seure eski... E, balintza sozial... Balintza soziokonomikoetan ta... Balintza zailetan biziren jendea... Edo ba jende asko... Balintza zailetan bizirena... Egean de asko, ba, utzi dena... Baina, gero, hortikan... Ezen e, e, jende atera dela... Ba... ba ez da egite... Muturreko ideietara edo joduela edo erasuetara edo, edo ba, ba, baina esan. Eta azkenean, egun mila laguneko guztua bada, e, seguraski, horko e, ba, hor beharra eta zera hondila dituzte, eta bizkate hauzo horri begiratu alko litzaioko, ba, ba, ba beste modu batera, ez, ez e, erasotza hiena bi bezala bizik eta... Ba, ba, ez egite behar eta... Ados. ...era hondile egituen egu dezala. Urko Ikardo eskertuko zeitu gu, irunda gazirela, Bruselan bizi, mire esker zurilei kukotasuna emanik. Bal, asko.